Jukku ütleb emale, et ema kusele tahaks ilgelt minda. Ema noovima, et kuul ei tohi niimoodi öelda. Leebemalt. Leebemalt, et ta olid näiteks laulda. Ja läks mingi paar nädalat mööda ja Jukku läks vanaema vanaisa juurde. No jah, seal mängis värk särkem, ja magama õesel Äkki ütleb vanaisa, et kuule vanaise, et ilgelt tahaks laulda. Vanaise Võib-olla kannatad ommiku nüüd, mis õesel ikka laulavad. No, ma näen natuke aega mööda, jõukku jälle, kuule ma enam ei kannata, ilgelt tahaks laulada. Kuule, kannata nüüd varsti ommikid, kus sa ommiku laulad, kus öösel laulad. Kui vanaised, ma enam ei kannata, no ilgelt tahaks vaja laulda. Vanaises no, siis, kuule, no okei, okay, aga siis tasakest ja kõrva sisse mulle. <laughs> Ha <laughs> ha.